San Pedro Apostoloaren lehenengo gutunetik. bedengatua jainkoa Jesukristo gure jaunaren aita, bere erruki handia zitxaopen bizira sortu gaitu barriro, Jesukristo hilen artetik biztuz. Olan, ondatu zikindu edo zimeldu ez daiteken ondaria itsxaron dugu, zuentzat zeruetan goreta dagoana. Jainkoaren indarrak zaintzen zaituen sinizmenari esker. Azken aldian agertuko dan salbamenat jadet ziragizuen. Horregaitik pozik zagoze. Naiz eta orain dino alditxo batez, probaldi batzuk sufritzu behar izango dozu ezan. Holan zuen sinizmenak bere jatortasuna erakutsiko dau. Galkorra izan arren zutan garbitzen dan urreak lez. Eta hurrea baino askoz baliotsuagoa da zuen sinismeneak gorespena, haintza eta ohorea lortuko ditu, Jesukristo agertuko danean. Maite dozue Jesukristo ikusi ezbadozue ere. Eta ikusi barieke beragana sinisten dozuela, esan ezin alako posez pozdiztiratsuz alaitzen zare, Eta zeuen sinizmenaren helburua zeuen salvamena, lortzen dozue. Jaunak esana...